«За троном!» Ледве почувши, як відчинилися двері, Джизаль здогадався, хто його гість. Не треба було навіть підводити погляд. Кому ще стане відваги ввірватися до покоїв самого короля, навіть не постукавши у двері? Він лайнувся, подумки, але з великою гіркотою. Це міг бути лише Баяз. Його тюремник, його головний мучитель, його невідступна тінь. Той, хто зруйнував половину Агріонта і перетворив прекрасну Адуа на руїни. А тепер усміхався і насолоджувався оплесками так, ніби був рятівником країни. Від цього нудило до глибини душі. Джезаль скриготнув зубами, дивлячись із вікна на руїни і уперте, не бажаючи розвертатися. Нові вимоги. Нові компроміси. Нові розмови про те, що треба зробити. Посада голови держави, принаймні з першим споміж магів за плечем, була нескінченним розчаруванням, весь час зв'язувало по руках і ногах. Добитися свого навіть у найзначніших питаннях було важко, майже неможливо. Хай куди Джезаль дивився, він зазирав просто в несхвально насуплене обличчя мага. Він почувався не більш ніж маріонеткою, вишуканим, позолоченим, величним, а проте абсолютно нікчемним шматком дерева. Щоправда, маріонетка, принаймні, може якось рухатися. «Ваше величність, пролунав голос старого. Звичайний благенький фасад поваги майже не приховував жорстокого презирства на ньому. «Що тепер?» Джезаль нарешті розвернувся до нього обличчям і здивувався. Побачив, що Мах проміняв свою мантію у рядовці на старий забрьоханий мандр плащ і важкі чоботи, які носив під час їхньої злощасної мандрівки на зруйнований захід. «Кудись їдете?» запитав Джизаль, не насмілюючись навіть сподіватися на це. «Їду з Аду. Сьогодні». «Сьогодні?» Джизаль ледве втримався від того, щоб підскочити в повітрі і закричати з радості. Він почувався в'язним, який вийшов із свого смердючого підземелля на яскраве сонце волі. Тепер можна відбудувати агріонт так, як він уважатиме за потрібне. Можна реорганізувати закриту раду, брати радників самотужки». Може навіть позбутися тієї відьми-дружини, яку баяз на нього навісав. Він матиме змогу вчинити по совісті, хай що це означає. Принаймні матиме змогу спробувати з'ясувати, як це – чинити по совісті. Зрештою, хіба він не верховний король Союзу? Хто йому відмовить? Нам, звісно, буде шкода вас втратити. Здогадуюся про це. Однак нам спершу потрібно про дещо домовитися. Звісно. Що завгодно, аби тільки це означало, що він позбудеться цього старого гада. Я поговорив із твоїм новим архілектором Глоктою. Від самого цього імені Джизаля пройняв дрож відрази. Справді? Розумна людина. Він неабияк мене вразив. Я попросив його говорити від мого імені, поки я буду відсутній у закритій раді. Справді? – перепитав Джизаль. Роздумуючи, чи не викинути каліку з посади, й мах вийде за ворота, чи потерпіти диньок. «Рекомендую», – сказав бояс відверто наказовим тоном, «уважно прислухатися до його думки». «О, звісно, так і робитиму. Щиро бажаю вдалої мандрівки назад до...» «Ба більше. Я хотів би, щоб ти чинив саме так, як він скаже». Джезалаві натиснув на горло холодний вузол злості. «Ви, по суті, хочете, щоб я...» Йому корився? Баяз не зводив погляду з його очей. По суті, так. Джизелеві на мить відібрало мову. Щоб Мах вирішив, ніби він може приходити і йти геть коли заманеться, лишаючи за старшого свого понівеченого лакея, вище за короля в його ж королівстві, яке приголомшливе нахабство. «Ви останнім часом почали керувати моїми справами», – різко заявив він. Я не налаштований міняти одного надміру владного радника на іншого. Ця людина буде дуже корисною для тебе, для нас. Доведеться ухвалювати рішення, які здаватимуться тобі важкими. Доведеться вживати заходів, яких ти волів би не вживати сам. Людям, які живуть у блискучих палацях, потрібні інші, готові забирати в них відходи, щоб ті не накопичувалися у начищених коридорах і не поховали їх колись. Усе це просто і очевидно. «Ти мене не слухав?» «Ні, це ти не слухав мене! Зан Данглокта? Той калічний скурвий син?» Джезалю свідомив, що невдало дібрав слова, та він однаково був змушений вести далі, сердячись як ніколи сильно. «Поряд зі мною, в закритій раді! Хай він кожен день мого життя посміхатиметься за мого плеча! А тепер ти хочеш, щоб він диктував мені свою волю! Це неприйнятно, нестерпно, неможливо!» Зараз уже не часи Харода великого. Я гадки не маю, чому ти думаєш, ніби можеш так зі мною розмовляти? Я тут король, і я не бажаю, щоб мною керували. Бояз заплющив очі і повільно вдихнув через ніс. Наче намагався знайти терпіння, щоб повчити ідіота. Ти не можеш зрозуміти, як це — жити так довго, як я, знати все те, що знаю я. Ви люди вмираєте за мить, і вас доводиться знову вчити тих самих давніх істин. Тих самих істин, яких Джувінс навчав Столикоса тисячу років тому, це починає надзвичайно втомлювати. Джезалова лють невпинно зростала. Якщо вам зі мною нудно, то вибачте. Вибачення прийнято. Я жартував. Ага, у тебе такий гострий язик, що я ледве помітив, як порізався. Ви з мене кепкуєте. Це просто. Мені кожна людина здається дитиною. Той, хто доживає до мого віку, бачить, що історія рухається по колу. Я стільки разів відвертав цю країну від межі знищення і приводив до ще більшої величі. І що я прошу за це? Кілька маленьких жертв. Якби ти тільки розумів, на які жертви я пішов заради вас, скотиняки!» Джизаль люто тицнув пальцем у бік вікна. «А як же всі ті мерці? А як же все ті, хто утратив усе? Всі...» Ті скотиняки, як ви висловилися, як гадаєте, вони раді своїм жертвам? А як же все ті, хто потерпав від виснажливої хвороби? Ті, хто потерпає досі? Серед них навіть є мій близький друг. Я не можу не завважувати, що вона схожа на ту хворобу, про яку ви розповідали нам у зруйнованому аулкусі. Не можу не думати, що її причиною може бути ваша магія. Мах не став заперечувати. Я займаюся визначними речами. Я не можу перейматися долею кожного селянина. І ти теж. Я намагався тебе цього навчити, та цей урок ти, здається, не вивчив. Помиляєтесь! Я не бажаю його вивчати! Ось він, його шанс. Зараз, поки він достатньо сердитий, Джизаль може навіки вийти із тіні першого споміж магів і стати вільною людиною. Бояз це отрута, і його треба вирізати. Ви допомогли мені сісти на трон, і за це я вам дякую. Та ваш спосіб урядування мені не до вподоби. Від нього відгонить тиранію, бо я з примружив очі. Врядування це тиранія. У кращому разі вона вбрана у симпатичні кольори. Ваша безсердечна зневага до життів моїх підданців. Я її не терпітиму. Я вас переріс. Вам тут уже не раді. Ви тут уже не потрібні. Віднині я сам знаходитиму шлях. Джизаль відмахнувся від бояза, сподіваючись, що таким чином по-королівськи велично сказав «Ви вільні!» «Можете йти?» «Чи можу я справді?» Перший з поміж магів довго стояв мовчки, а його лице все похмурнішало й похмурнішало. Це тривало достатньо довго, щоб Джизаль в гнів почав в'янути, у нього в роті пересохло, а його коліна підігнулася. «Розумію, я був аж надто м'який з тобою» проказав Баяс. Кожне його слово було гостре, як бритва. Панькався з тобою, як із улюбленим онуком, і ти став свавільним. Я так більше не помилятимуся. Відповідальний опікун ніколи не має соромитися Батога. Я син королів, загарчав Джизаль. Я не буду. Він зігнувся. Йому з писом проштрикнув внутрішній біль приголомшливо-раптовий. Джезаль, невпевне, наступив один-два кроки, у нього з рота полетіло пекуча блюватиння. Він гепнувся до лілиць не в змозі навіть дихати як слід. Корона з нього зіскочила і відкотилася в куток кімнати. Він ніколи не знав такої страшної муки і близько не знав. Гадки не маю. Чому ти гадаєш, ніби можеш так зі мною розмовляти? Зі мною першим з поміж магів. Джезаль почув, як бояз поволі тупає до нього. Голос мага різав йому вуха, поки він безпорадно звивався у власному блюготинні. «Син королів? Я розчарований. Після всього, що ми пережили разом, ти так легко віриш у побрехеньки, які я поширив за тебе? Та маячня призначалася для ідіотів на вулицях, але ідіотів у палацах ці рожеви шмарклів, очевидь, заспокоюють так само легко. Я купив тебе в повії. Ти обійшовся мені в шість марок». Вона хотіла двадцять, але я наполегливо торгуюся. Ці слова, звісно, завдавали болю. Але значно, значно гіршим був той нестерпний біль, що розстинав джизаловий хребет, дер йому очі, пік шкіру, обпалював волосся аж до коренів і змушував його метатися, наче жаба в окропі. Звісно, у мене в запасі були і інші. Я надто розумний, щоб ставити все на один кидок костей. Інші сини таємних батьків готові перебрати на себе цю роль. Мені згадується така собі родина Брінт, а також чимало інших. Але ти, Джизалю, сплив на поверхню, як гівно у ванні. Перетнувши той міст до Агріонта і побачивши тебе дорослим, я зрозумів, що ти ідеальний. Тебе просто була потрібна зовнішність, а такого навчити не можна. Ти навіть почав розмовляти, як король, а такої приємної дрібнички я взагалі не очікував. Жизаль стогнав і пускав слину, не в змозі навіть закричати. Відчув, як під нього прослизнув боязів чобіт, а тоді перекинув його на спину. Над ним замаячало насуплене лице мага, розмите через сльози. Та якщо ти вперто бажаєш завдавати прикрущів, якщо ти вперто бажаєш іти своїм шляхом, що ж, є інші варіанти. Навіть королі помирають за несподіваних обставин. Їх скидають із себе коні, вони вдавлюються оливковими кісточками, падають із великої висоти на жорстку-прижорстку бруківку, або ж їх просто знаходять мертвими зранку. У вас, комашок, життя завжди коротке, однак у тих, хто не приносить користі, воно може бути дуже коротким. «Я створив тебе з нічого, з порожнечі, і можу знищити тебе одним словом», – бо я скласнув пальцями – цей звук мечем проштрикнув джизале виживіт. І так, тебе можна замінити. Перший з поміжмагів нахилився нижче. А тепер, йолопе, бастарде, сину повії, ретельно обдумай відповіді на такі запитання. Ти чинитимеш так, як радитиме твій архілектор, так? Судоми милосердно послабилися, зовсім трішки, достатньо, щоб джизаль прошепотів: "Так." Він скеровуватиме тебе усьому? Так. Ти слухатимешся його наказів на людях і в приватному житті? Так, видихнув він. Так. Добре, промовив Мах і випростався. Тепер він височив над Жизелем так, як колись височила його статуя над людьми на Алеї Королів. Я знав, що ти так скажеш, адже хоч я і знаю, що ти нахабний і невдячний невіглас, я знаю і дещо ще. Ти, боягуз, пам'ятай про це. Гадаю, цього уроку ти не проігноруєш. Нестерпний біль раптом ущух, достатньо, щоб Джизаль підвів з кахлів свою голову попри запаморочення. Ненавиджу тебе, прохрипів він, бо я спхнув сміху. Ненавидиш? От нахаба. Подумав, ніби мене це обходить. Мене, бояза першого учня великого Джувенса, «Мене, який скинув майстра-творця, викував союз, знищив сто слів!» Мах поволі підняв ногу і поставив її Джизалові на щелепний суглоб. «Дурню! Мене не обходить, чи подобаюсь я тобі!» Він втиснув Джизалове обличчя чоботом у заляпану блюватинням підлогу. «Мене обходить те, слухаєшся ти чи ні? А ти будеш слухатися, так?» «Так», – промимрив розчавленими устами Джизаль. «Тоді, ваша величність, я йду геть! Моліться, щоб ви так і не дали мені приводу повернутися!» Нищивний тиск на обличчя Джизаля зник, і він почув, як мах крокує до віддаленого боку кімнати. Двері рипнули, відчинилися, тоді клацнули, й твердо зачинилися. Він лежав на спині, дивлячись на стелю, і швидко-важко дихаючи. За якийсь час він набрався від ваги і перекотився, а тоді невпевнено звівся на карачки». Відчувався неприємний сморід і не лише від розмазаного по його обличчю блюватиння. Джезаль із легким соромом усвідомив, що обгидився. Підповз до вікна, досі кволий, наче викручена ганчірка, важко дихаючи, підвівся на коліна і поглянув униз, на студені сади. Усього за мить у полі зору з'явився Баяз, який крокував гравійною доріжкою між охайних газонів. Його лисе тім'я виблискувало ззаду. За ним ішов Йоросульфур із жезлом в одній руці та скринію з темного металу під пахвою другої руки, тією самою скринею, що разом із джезелем Логіном і Феро об'їздила на возі половини земного кола. Якими ж щасливими ті дні здавалися тепер. Бо я зраптом зупинився, обернувся і підвів голову, поглянув угору просто на вікно. Джезаль сховався серед штор, писнувши від жаху і затремтів усім тілом. У нього внутрішня до сиділо холодна, як крига примара того нестерпного болю. Перший з поміж магів постояв на місці ще якусь мить і ледь помітною тінню усмішки на обличчі. А тоді елегантно відвернувся, пройшов між лицарями тіла, що вклонились йому о воріт, і зник. Джезаль стояв на колінах, тримався за фіранки, як дитина за матір. Згадував, яким щасливим він був колись, і як слабко це усвідомлював. Грав у карти в оточенні друзів, розраховував на яскраве майбутнє. Він важко вдихнув. Напруження від бажання заплакати стиснуло йому горло, а тоді розійшлося довкола очей. Він іще ніколи в житті не почувався таким самотнім. Син королів, та в нього немає нікого і нічого. Він захлинався і шморгав носом. Перед очима все розпливлося. Він трусився від безнадійних ридань, його пошрамовані вуста тремтіли, а сльози крапали вниз і падали на кахлі. Джезель ридав від болю та страху, від сорому і гніву, від розчарування і безпорадності. Однак бояз мав рацію він боягус, тож понад усе він ридав від полегшення.